Colostrum word wereldwijd met groot sukses gebruik vir verskye siekte toestanden soos onder andere auto-immense siektes, allergieën, MS, rheumatoïde artritis, lupus, bloeddrukprobleme, HIV, kruindse siekte en kankerbehandeling, om maar slechts een paar te noem. Getuinis, ook mediese navorsing, is beskikbaar vir belangstellendes. Die beste van alles?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 www.co.za Fransja Melan www.life.co.za Daar saai, goeiemorgen, dis nou so 3 minuut na 11, jy weet as, as jylle achterkom, ek kom nie op die lucht 11, met jylle weet, ek is so in hierin stuk leeswerk, dat ek skoon vergeet om in te skakel, so goeiemorgen en welkom hier so by my program, dis gezondheidswenke, en dis natuurlijk die uh, tyd van die week, wat ek lekker met julle gesels oor verskeie gezondheidskwissies en probleempies en hoe mens dit op een meer natuurlijke manier kan hokslaan, onthou ek gee nie vir jou raad, ek gee slags vir jou inlichting, en wat jy dan natuurlijk met daar die inlichting maak, is absoluut um, vir jou eie rekening, of jy dit nou gaan gebruik, al dan nie, maar die groot lekkerte vir my is om jou um, a bieke te, die, die Engels te sê, um, I want to tickle of fancy, so ek wil hier met so'n bykie geinteresseerd raak, en jy weet, die, die, die um, na, meer natuurlike middels, of die natuurlijke manier, hoe om gezondheid hoek te slaan, of gezondheidskoesies hoek te slaan, is natuurlijk so oud, soos die Bible vir ons Christene baie baie jare terug van die begin van die wereld af en ja, vandag gaan ek juist met jou gesels rondom um, die meer natuurlike middels en ook boerenrate ek het vir ochend ek het mis verlede week toe ek met julle gesels het oor um, oom Johannes ehm um, ek dink sy van is Andries um, en natuurlijk Antoinette Pienaar het ek vir die ges, m, m, m, gesels rondom die kraaie en so f, w, wat hulle ook die kraaiebosjes en soan wat hulle gebruik vir verskillende sykte toestande en so meer. Nou vandag het ek, um, doot ek beloof dat ek selfs een bykie met julle gesels vandag oor boerenrate, nou dis vir my die groot lekkerte en dan sit ek altyd in dink. Jy weet is' as een mens het, uh, Logika, bykie aan die dag kan lewe, common sense, kan die mens baie ver kom in die lewe, my pa had al vir my gesê, my kind, hy sê, ek het die vreselike hoge school geleerdheid gehad, maar ek het common sense, jy weet, die mens moet net die bykie begin dink, van liewe vader, het vir ons een fantastische verstand gegeen, en, um, allemaal van ons is nie even slim, maar die mens het, dink soos common sense, logische denke, wat die mens, bykie in die rat kan sêt, nou, as ek so begin dink, oor, wat gaan ek volgende met julle gesels, en wat is vir my interessant wat jylle miskien interessant sal vind, dan denk ek altyd, jy weet, waar kom dit vandaan? Waar krijg hy sy oorsprong? Net soos gesegt is, in die Afrikaanse taal, is daar ook, um, dit moet die oorsprong ewers gehad het, jy weet, soos, um, soos uh, Haarmans drip op koude wintersmore, soos daar is soos Haarmans drip op koude wintersmore, dan dink mys, oké, okay, wat is Harman Strip, of wat is Harle mensies, of wat is die, en dan gaan kyk jy, en as jy sê, o, oh, die ding doopstarig, ou mens het syke wonderlijke goed gehad, waar uit spreekwoorde dan nou um, later uh, um, as een deel van die Afrikaanse taal geworden, en dis waar die spreekwoorde vanaan kom, nou, die selfde geld van my in, um, in die medische wetenskap, jy weet, die, dit wat die mens vandag weet, um, kom uit die was jy oorsprong, nou die, die boere rate is vir my absoluut fantastis van ons skatbare waarde, want weet jy ons boere, en ek praat nou van ons boere hier in Suid-Afrika, maar reg oor die wereld ook, boere was ver van, van stere gewees, en hulle moes maar hulle eie mens en dier moes hulle gezond kry en um, waar anders as daar waar God met die mens kan praat, en dis natuurlijk in Godse woord, nou ja, ons gaan ees bykie met um, musiek een of twee stikkies muziek luister, en um, dan gaan ek bieke met julle gesels oor die plantewareld en theologie en die oud-testament, so nie so klein uittrek, so kie, wat ek van J.P. Oberholzer van die departement, oud-testament, is die Wetenskap universiteit van Pretoria, um, uh, nageslaan het, en die bieke gaan oplees het, en dit is net so klein, klein stikkie, want dit sê vir my so baie mooi, waar al die oorsprongen van die die plante en die kraai en goed wat ons vandag gebruik vandaan kom. Jy weet is nie asof iemand dit een dag uitgedink het, die dit kom van God of die oorsprong kom van God of en um, ek gaan nou nou met julle daar rondom gesels. Julle is baie welkom om op netradiosaww.netradiosaw.co.za alles is een link hier daar met my te gesels. Of jy kan natuurlijk op Skype kan jy met my gesels gaan kyk daar so net Radio S als Skype um, klets en dan gaan sit jy daar, sy voeg jy daar so by en ons gesels heerlik met jou. Jy is baie welkom my vrou ook aan my te stel en as ek kan, sal ek jou antwoord. As ek nie kan nie, gaan ek vir jou uitvind en dan gaan ek jou antwoord. Die ja, kom ons luister na Belinda... Um, 'n Galau en dit is natuurlik deur Lehani en dan het ek een van De Walt Wasserval, Suikerbos en ehm um, ek het so net vir so 'n lusmakertjie van wat wel op my speellysie is vandag is Ryd Dilins Tequila Sunrise, um, Linde Miricalis, sy Perfectly Imperfect, hier mys kan sy, ek mooi, en as snotkop sy Delicious, Dickalicious, dis natuurlijk vir myself, wat ek daar liekje in sit, en Andries van Melense, jy vry lekker, kunt dit van, ek my seer me sien, so jy moet nie weggaan nie, hier gaan dit nog lekker raak, en bly ingeskakel, want ons bied vir jou, baie ingeligde programme. Oh a place on us this En die zon wat syng oor jou sachte mond in my dag sal kom Weet ek jou vertel dat ek jou wil heen Van al die dinge wat ek vir jou wou sê Maar dis een ander man wat nou langs jou leek En sykerbos ek wil jou heen Sykerbos ek wil jou heen en trul en van een jou heet. Ons kun troon van een huis wat vuur. Ja, ek wonder of jylle weet wie daar gesing het. Dis Sykerbos natuurlijk, en Dewald Wasserval is die kunstenaar wat dit gesing het. Prachtig, is my verskrikkelijke mooi verwerking. Nou ja, ek gesels met julle vandag, en dit is Cathy Lou. ek is hier roekop hier so by Net Radio SA, en ek gesels met julle oor um, boerenrate, maar voor ons by die boerenrate kom, wil ek daarom niet eerst sê, daar is plante ten dienste van die mens wat God in die, van die begin van die, die bybel af vir ons al um, gegeet en waar hy praat. Nou plante is daar as omgeving van die mens voor God en ook door die beskikking van die mens. Mooi om na te kyk en lekker om van te eet, is die oordeel oor die bome wat God in die tuin geplant het in Genesis 1 vers 9. Nie net die menselike sintuie en sy levensbehoeftes is achter betrokken nie. Plante is, vir, is kost vir die mens en die dier, en, um, maar plante vraag ook om die sorg en arbeid van die mens. Die gewasse kultuur is eie aan die levensbestaan van die mens voor God. In die bybelse gedachte wereld is vruchte, graan, peel, gewasse, groente en kraaie, een vaste gegewe. Onder die vruchte is druive, feie, bybelse feie, o, ek sal nooit vergete, ons was in die, ons in die theologische college was, het, het ons um, bybelse jete aangebied en daar heerlijke feie, gedroogte feie later, o, dit is fantastisch, druive, feie, granate, soms een vaste drietal volgens nummerie 20 vers 5 en deuteronomium 8 vers 8 maar daarby kom olywe as die vierde basis vruchtesoort en um, ander vruchte wat verbouw is was amandels, appels dadels, moerbuie nete, citrus en wilde vye um, ek probeer nou dink wat is die naam van die van die groter moerbuie, ek dink is am um, Nastergal, nastergal as ek het nou recht het, uh, so, iets wat lyk soos een moerbein, maar is, is heel wat groter, Nastergal. Um, Graansoorte wat geplant is, het die volgende ingeslaat, koring, gars, sorgum en spelt. Ek het geen idee wat spelt is nie, soos een van julle, dat ek van my kan sê, peelgewas is soos boinkies en lensies, groente soos knoffel, komkommer, prye, oye en watermoene. Misschien moes kom kommer eerder met spanspekke vertaal geword het volgens um Zohari. Dit is 'n Zohari, nê? Nee? Zohari. Uh, 1982 die verwysing en miskien in sommige gevalle appelkoos in plaas van appels. Ehm um, die krye soorte wat in, in die in nuwe Afrikaanse vertaling voorkom is alwyn, balsam, bitterkruie, uh galbanum, henna hierop. Um, kalmoes, kapperkruid kaneel, kassie uh, dis amper soos, soos um, kaneel nee? dit is so, so harde bas um, koljander, komein kruisement, lekker rijkruie, mirre, mosterd naalkies, nardes en safraan, swart komein, weerhoek wilde als en wijn ruit ook die veld het vrucht opgelewer? Um, ons verneem van liefdesappels in Genesis 30 vers 14, wat geidentificeer is as alruin, en van wilde komkommers, wat waarschijnlijk een soort was. Daar was ook ander plante in die veld wat as noodvoedsel kon dien. Gebrek en honger het mense aan prakbossies, besemboswortels en struike laat knaag. <laughs> Gegevens wat beteken dat ook die barre woestijngebede levensmoendlikheid gebied het. Nou, die oorheersende gedachte, wat op talle tallewaises uitgedrukt word, is dat voedsel dier God gegee is. U gee en hulle eet. U maak die hand oop en hulle kry meer as genoeg. Koring, wijn en olie was die basisse lewensmiddel wat uit die grond voorgekom het. En dit was steeds een gave van God, nou ek dink daar is waar ek hierdie um, gedeeltekie vir julle gaan, um, as die inleiding gaan afsluit, want ek, ek voel altyd die mens met een bykie dinkje, met een bykie jou common sense laat werk, dan kan die mens baie dinge vir jouself uitwerk, en jy kan werkelijk waar, um, verstaan waar dinge vandaan kom, ek wil hier jy met meer as net een pulpopper word, jy moet verantwoordelijkheid vir jou en jou eie families gesin neem, en dit oor, jy weet, en voorkoming is moes maar altyd beter as geneesing, maar daar is ook geneesingsmiddel maar, um, jy weet, in gaan daar een dokter toe, wanneer jy rechtig voel dat daar een probleem is wat jy nie kan hanteen, of iets wat jy nou al lang al probeer recht maak, minder gecompliseerde um, syktes en dan, as jy rechtig moet, dan dan slik jy maar na die pillekie, of wat ook al. Maar ek probeer altyd mense leer, om op een meer natuurlijke weise, met hulle self en hulle gesin, families, in, so aan om te gaan, so dat jy nie vir elke bak en tel, um, uh, nadelige pillekie sal pop, wat een ding recht maak, maar tien ander goede verkeerd maak nie. Nou ja, boerenrate, vandag is eindelijk my onderwerp, en hierso gaan ek nou, um, het ek gaan, gaan lees oor um, Antoinette Pienaar en ek het bykie gaan um, leen by haar literatuur wat ek kon vind. Nou sy sy sy het groot gaan in een gesin met die apteker vir 'n pa. As kind het sy al verkyk aan sy salwe aanmaak met so'n lang slap mes en dan was hy vir haar een soort tovenaar wat salwe optover, wat mense sy pijn verlig het en dan het sy ook paar salve van haar eie, wat vir in die winter verlichting sal bring, en nou hierdie is nou juist ons winterleem, ons nou voor die deur, maar ek moet weer as sê, hierby ons aan die weeskens het ons nog nie 'n herfst gehad, ons, ons krij nou sikke warm daar, dat ek ons omtein nie kan aasemhal nie, ons lesjes vrot velle hier rond, nou ja, een van die salve wat baie verlichting sal bring vir hierdie winter, is a pynsalf. Nou, jy moet nou maar neerskryf of maak een woorddokument oop, dat jy kan tik terwijl ek nou jy so vir jou dit gee um, of ek sal het doodenevoudig net gaan gaan kopie uh, en ek gaan het sproeg en plak daar vir jou um, op ons blad of somma hier op Skype kan ek het ook doen, pynsalf dit is een groot blik samboksalf dan vat jy drie buisies wintergreen, dit is so 25 gram elk nie, so, so, so 50-75 gram drie buisjes wintergreen, en dan een botelkie harlemensies. Nou, daar sit jy die twee salve, dis nou die samboksalve en wintergreen, sit jy in die dubbele koker, en smelt die salve. half van die stoof af, as het gesmelt is, en gooi dan die botelkie harlemensies by. Meng goed, en gooi af in die glas botelkie. Hou die by die rand, vir as jy een bykie ervaar, en die gewrugte, of al ook al. En dan is het, het sy ook vir ons ou salf vir adressie gegee hierso, salf wat sikkel om te genees. Nou dit sal wees een potjie pans room. Gewone panserroom nê. Een blikkie sink salf en twee teelepels fraiers balsam. Nou die grootste geskenk wat 'n mens jouself kan gee as die sukkel met 'n wond wat stadig genees is om nie moedeloos te word nie en om geduld te hee met die geneesingsproces. Die lichaam geneesdariger as een mens sonder moed is. Bemoedig jou elke keer as jy met jou wond werk. So daar het jy dit, nie? Een um, goeie gees, um, huisvesmos, een um, goeie lichaam ook, nie? Daar ding werk, dit werk, absoluut, en, en die weet, dit is maar so met boerenraad en kruie, en mens moet ook daarie geloof jy, dat die ding vir jou sal werk, nou ja, hier het jy dit poikie vir sal wat verwonde, wat baie sikkel om te genees, toe my sister nou so het, um, een motorongeluk gehad het laas jaar, in ek denk het was september maand het um, daar iemand behaar in die hospitaal gelee, een um, uh, man wat verskrik ek, as ek hulle het om uh, sy wonde te laat genees, en een gewoelike daarie mense het, um, een of ander um, onderliggende probleem, hoekom dit juist gebeur, maar hierdie sinne goed gewerk het, denk ek, vir so iets, weet, as die vrou lief die panse pansroo met die sink sal van die vryjas balsam kon gemeng het en aangesit het, weet, en die weet, in die skoot liefde daar dan werk het ook so maar baie, baie beter. Nou ja, ek het die ambijs salvee vir jou, die van jylle wat sikkel met aambuie. Um, dis een poekie wasselien, een bordelkie harlemensies, dan meng jy die twee bestand jylle goed, en smeer gereeld aan, maar nou kan ek jy anders, ek moet nou vir jylle hierdie stuk um, lees, wat sy geskryf, sy sê, um, ek denk altyd in Weile Tolle van die Marwe, as my aambuie my nou en dan pla, of as my mens my bel met die nood kreet, help my asjeblief my aambuie maak my gek, hy het vertel, dis nou Tolle, hy het raad by een ou oom gekry. As jy een aambai het wat buiten sit, aanvat jy een vierhoekie en brand die aanby Die volgende dag skit jy nie die boksie vierhoekies hard. Daar naby die aambai en hy sal omself terugskrik en daarna te bang wees om weer sy gezicht te wys Nou ja, die mens wat al aambai gehad het sal vir jou sê, dit die laaste ding wat jy aan die aambai wil doen, is om dit te brand. Mens wil niks doen, om my aambui kwaad te maakie. Wat as hy kwaad is, kan jy nie sit nie. Jy lees zwaar en jy voel heel tyd ongemakkelijk en jy raak nader en bang om toalete te gaan. Aambui ontstaan as gevolg van swak boets, bloedsomloop en hartleivigheid kan ook leid tot aambui, vooral maar vir die mamas wat zwanger gewees het. Die emotionele oorzaak van aambui kan wees dat jy verwerp voel en die vrees verspaardatums en die vrees vir gebrek aan geld het, sê sy. Voede oor dinge van die verlede en die vrees om te laat gaan, dit is in Engels to let go, kan ook veroorzaak dat jy sikkel met aambuie. Kaneelbol is die kraie wat help met bloedsomloop en dit help ook om die aarwande te versterk kruiwerk nie so vinnig soos oor die toonbank medikasie nie, so dit help nie om kaneelbol te begin gebruik as jy eers aanbuie het nie. So ek het net oor gepraat oor die, die voorkoming wat beter is as geneesing, so kaneelbol vir die bloedsomloop en vir daar die moet jy gebruik voordat jy nou daar die aanbuie het. Dis altyd beter om krui voorkome te gebruik met aanbuie is dit vir waar. As jy geneig is tot aanbuie, sal dit wees wees om kaneelbol gereeld te gebruik. Jy gebruik dit vir 3 maande, hou op vir 3 maande, en gebruik dit weer vir 3. Die aanbui operasie is selde suksesvol, en baie mense bel vir, um, Antoinette met een hard sê story van proceduries wat verkeerd gegaan het. Nou sê sê, jy neem een theelepel kaneelbol, jy sit het in een glasbak, gooi een liter kookwater op, laat afkool en gooi in een glasbottel, stikkies en al, nie? drink een kwart koppie 3 keer per dag, As die liter klaar is, wacht drie daar en maak dan weer een liter aan en drink dit weer vir so drie maande. En daar is ook salf wat een mens kan aanmaak en aansmeer as die aambuie al daar is. So dit is hier volgende recepje is nou vir aambuie wat reeds daar is. Nee? Je neem een groot blik sambok salf, sme smelt dit in die dubbele koker, en as het gesmelt is, voeg een halwe botelkie harlemensies by en 1 eetlepel alleen poeer. Smeer gereeld aan buiten, sowel as binne. Nou, neem 'n klein botelkie vaseline, smelt in een drukkoker saam met 1 blokkie kamfer en een halwe botelkie harlemensies smeer gereeld, an, so jy het nou 2 um, types um, adressies, recepies, wat jy nou kan gebruik um, vir die aambuie wat al alreeds daar is. Een mens moet ook jou lichaam dope en probeer achterkom wat er koste jy eet, um, wat die aambuie laat blom, soos jy ou mens gesê het. Um, Antonietse, sy weet tomaties, pineapple kojawels en praktijkje rissies is ergensig problematies vir haar. O, mens dom daar het jylle dit nou, nee, en dit is nou lekker om te dink, um, goed het al hierdie wonderike kruie en goed vir ons gegeen, want toekwas het uit van die begin van die aarde af al het geweet, dat die mens omself heel waarschijnlijk uh, in die posiesie gaan kry, waarin die mens nie wil wees, en elke kruid en blom en plant het een nitende doel hier op aarde. Nou ja, ek dink, um, op hierdie punt gaan ons eers gaan weer lekker, 'n wat Ryd Lynn se Tequila Sunrise. En um, ek dink miskien moet ek dan ehm um, vir julle 'n lekker inligte lui stukkie musiek opzet, Maar in elk geval hier is Ryd Lynn se Tequila Sunrise.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 just another woman and i couldn't keep from coming. Poesies. Dis moos iets wat ons allemaal raak. Kom luister gerus, elke donderdag na gezondheidswenke tussen 11 en 1 Saarafrikaanse tyd. Ek...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 Moenie langer wacht nie, skakel vandag nog vir François Malan vir ‘n gratis telefoonkonsultasie. Het jy al gehoor van natuurlijke stamselbehandeling? Wel, Fransjwa sal jou bekend stel aan die wonders van Colastrum. Dis Godse eie manier om die mens gezond te maak, gezond te hou en langer te laat leven. Colastrum besit die vermoe om jou DNA en RNA te herstel.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 Getuinis is ook medicinaalvorsing is beskikbaar vir belangstellendes Die beste van alles Dit is 100% natuurlijk en dit het geen deve effecte nie Selfs die mees allergiste persoon kan dit gebruik met verstommende resultate Dit is ‘n immuniteitssysteem reguleerder Skakel vandag nog vir Fransjwa by 078-390-9633 078 390, 9633, 078 390 neergeseses of s die e post aan francoçois malan het live dat ziejou dat ze nou ja dit is amper kwart voor 12 hier so op Net Radio SA, en nou, jy moet toch nie weg gaan heen, nou, as ek afgan van die licht af 1 uur, dan is daar nog heerlijke beseek, en ons het programme, jy moet net bykie ingeskakeld blij, kijk, hier moet jy blij, jy gaan het nog lekker raak, en dit is nogals heerlijk, en Elsie B, baie welkom ook ver oogend hier by my programme, ek sê, sy sê as daar koffie en muffins is, dan is sy altyd bij, nou ja, Elsie B, koop jy geniet die koffie en die muffins, wat ek net vir jou daar gesit het, <laughs> en baie dank dat jy ook inska in ons programma, en dit is lekker. Um, jy het so tykkie teruggesê, ons het nou ingelijf by die um, audio streaming radiostaties, en dit is heerlijk, en dit hele nieuwe wereld wat vir die mees oopgaan, nee, dit is so lekker om in te skakel, en jy kan jou eie taal hoor, en jy kan, maak jy sek waar in die wereld jy sitte, jy kan jou taal hoor, en Afrikaans is mos ons moedertaal. Nou, um, ek gesels met julle vandag oor boerenrate, en um, ek het bykie gaan leen by Antoinette, Pinaar, die, die vrou wat al haar heerlijke, wonderlijke raad en kruiebosjes, wat sy, um, haar eie lichaam uh, wat syk was, en to sy um, uh, een keer op uh, Noord-Afrika gaan keir het, um, op een kwest gegaan het, en um, to sy syk teruggekom van malaria, baie, baie ernstige malaria, en hoe sy herself um, gesoek het na, je weet, behandeling om daar die malaria hok te slaan, en hoe sy daartoe by oom Johannes um, uitgekom het daar op die plaas van die pienaars en um, die karo plasie en hoe sy uh, hy vaak gehelp het gezond te kom en as gevolg daarvan is haar liefde vir die kruie um, gebore. Nou, as een mens luister na die luisklachtes wat mense oor spuisvertering het, lyk het vir een mens al asof die moderne lewe met sy eise moeilik verteer. Dis die waarheid nie. Mense besef nie dat... Um, Al die en daar die um, onderliggende angst en uh, onopgeloste probleemsituaties en jy weet die die soeken na beter leven, beter moore oplossings van die probleem, maak dat te mens jou, jou kost moeilik verteer en dit is werkelijk waar uh, hoe sy dit sê, sy sê die, die eise is moeilik verteerbaar. Uh, want die eise van die lewe is moeilik en dit gaan sit mos in 'n mens se dit gaan sit in jou maag, sit in jou borskas, in jou kop, oral. Uh, jy weet en dit affecteer die die welinweë in die die die um, to, In so mate dat mense al hoe meer spysverteringsprobleme kry. Nou navorsing bewys dat vetsug en eetsteurings se geweldig toeneem. Kolonkankers kom al meer voor en mense raak toeneemend allergies. Allergies vir graan, allergies vir sywel, vir syker en genetisch gemodificeerde kos. Meeste syknes kom uit die wanbalans in die spuisverteringsstelsel. As jy spuisverteringsstelsel te suur is, raak dit teelaarde vir kanker, arthritis, sooi brand, brandvoete, ja, dit kom ook daar vandaan, cholesterol, bloedsyker probleeme en selfs iets soos rusteloose bene. Nou, jy so tussen hakies wil ek so my vir jou sê, rusteloose bene, ek het my amper doodgelag toe ek dit hoor, maar mense wat het gebruik en dit al gedoen het sê dit werk absoluut soos a bom. Nou, jy vat een uh, verrusteloze benen, en ek onderbreek myself nou hier so maar ek moet het nou ees willen sê. Jy vat uh, rauw artepels, so uit die sakkie uit, nie? Dan sit jy dit, dit in jou bed, um, by jou benen of na by jou benen onder jou voete, so dat jy daarom nou kan, kan rustig slaap, maar dit moet na by jou benen wees. Dit gee blijkbaar een of ander gas af. Nou, um, en dit veroorzaak dat jy die rustloose bene heeltemaal kalmeer. Nou, ek weet nou nie of mense artelbos achternawee kan eet nie, ek weet nie, maar in algeval, as jy om afverskild, as jy nou, hy is moes, jou, hy moes jou nie veil nie, maar in geval dis so, so in, in haakies, maar mense wat het gebruik, sê, hulle sweer daarby, en dit werk soos een bom. Nou, net soos een mens moet kyk wat jy eet, is dit uiters belangrike ritje jylle rondom jou eete, om dit te bedink. As jy dit nie alreeds in plek het die is deesdaal oudtijds om saam om een tafel te sit. Of baie keer voel ons ons het te min tyd om dit te doen. As jy jou spijsverteringsstelsel voorbereid, dat die koos gaan ontvang, kan daar die stelsel solang woeker om die rechte spijsverteringssappe recht te kry, dat die koos wat ontvang word, verteer kan word met maximum voedingswaarde. Nou, wat by mense, dat ek nie weet nie, die oomlik as die kos op jou tong is, begin daar die spuisvertering al um, te werk. Um, so, as jou gedacht is, en jou hart die teenwoordigheid en bet, uh, die betrokke is by jou eetproces nie, dan word jy nooit versadig nie. Jou, kop moet vir jou, of jou maag moet vir jou kop sê, dat hy is versadig. Um, dan is dan, want as jy nie... Uh, daar is, as jy eet nie, met ander daar, met ander woord jou kop is, by die eetproses nie, gaan jy nie versadig word nie. Dis so kom eet, voor die rekenaar en televisie, jou nie kan voed nie, want jy is nie daar nie, jy is nie betrokke by die eetproses nie, jy eet werktuiglik, jy dink nie eers oor wat jy doen nie, en hier kan ek, absoluut getuig daarvan, dis a feit soos a koei. Nou, in die wonderlijke fliek, like water for chocolates, heil a mysie, dier haar liefde verlaat, terwyl sy die troukoek bak en haar trane val in die koekbeslag, en daar die aan toe huil al die gaste, omdat hulle haar trane aan voel. Nou, soos die story illustreer, is die hart waarmee jy kook, baie belangrik, en dis nie net ouwvrouw stories nie. Um, ek moet vir jou sê, hier by my, een wonderlijke vriend van ons, is hier so, en dan, en, by die keer ek, my so, vrees kan vererg vir, vir vir iets wat my man gesê het, of een situasie, of iemand wat, hy sê vir my, oe, jy moet nie nou kost maakie, want dit is nou waar hierdie ding vandaan kom, of as ek baie bevoederd is, moet ek toch asblief net die koek pakkie, want hy koek gaan plat val, en ek moet vir jou sê, ek dink dit is die waarheid oor, um, nou ja, kom ons kyk gauw, daar is een aftreksel, wat jy vir een tydperk van 3 maan het drink, dit word goeie bakterie in die maag, Um, en vir kos kos word dit word vir jou maag gegee, um, as goeie bakterie, jy moet het inneem, wat jou spijsverdering sterk maak, en um, dit sal ook help dat toekomstige spijsverderingsprobleme voorkom. Terwyl jy die aftrek sal gebruik, eet meer vars producte en probeer snui op jou stijsel, jou suiker en suivel producte. Ok, die adresse werk so. Versap 1 In een 3 kwart koppie gesuiverde water met 3 koppies grof gesnyde kool in een versapper. Moen die kraanwater gebruik, want dit maak die goeie bakterie dood. Gooi die mengsel in een glasbottel en draai die prop liggies op, dat die mengsel kan aasemal vir precies 3 dae. Dan gooi die vloeistof af en gooi die koolstukke weg in die tuin is goed vir mense tuin. Meet een kwart van die vloeistof af en begin jou volgende sarsie. Nou neem jy weer drie kopies gekapte kool en net een en een halwe kopie water. As jy dit die tweede keer aanmaak, los jy dit net vir 24 uur. Drink met etes een halwe kopie van die aftreksel en hou die aftreksel in die ijskas as jy dit die eerste keer afgegooi het. Gebruik hierdie mengsel vir drie maande en kyk wat gebeur. Is dit die fantastische gewone water, en dan um, jou gesnyde kool, grof gesnyde kool, wat jy vers, versap, nee? daar versap. En dan is daar ook um, gladde jankies, met woema. Anvullings tot ons die eet raak, by die dag belangrikere, as ons al die witamines en minerale wil inkry. Van hierdie anvullings doen by meer kwaad as goed, daarom dat die natuurlike aanvullings wat jou liggaam makliker kan absorbeer alu gewilder word en gemengde vruchte en saad gladde jantjies se adres lyk like so Dit's twee teelpopse linsaat. Mense linsaat is fantasties en jy het probleem met met hartleiwigheid en soaan. Kan jy ook ek onderbreek myself hiersom maar vat jy teelpopse linsaat elke oggend oor jou kos en jy eet dit. is fantasties. Nou, maar oké, hierdie adressie vir die gemengde vrugte en saad gladde yantjie klink so twee teelpopse linsaat, twee teelpopse sonneblomsaad, een geskilde piesang, een kiwi vrug. 2 perskus, 2 appelkoose, en 1 peer. Dan vat jy 50 mols natuurlijke levendige yoghurt, dis hy bulgaarse yoghurt, dan vat jy 100 tot 150 ml rys of soja melk. Maal die sade fijn en sit dan saam met vruchte in een versapper. Drink hierdie gladde jainkie ook net nadat jy dit gemaakt het so dis heerlike heerlike adressietjie daai vir gemengde vrugte en saad gladde jantjies vir jou maag. En dan is daar uh, die omega drankie. Jy vat 2 eetlepels vlas saad. Want daai al die tipse sade kan jy by goeie gesondheidswinkel of 'n goeie apteek wat gesondheids ehm um, uh, ook aanhou, kan jy gaan ehm um, aankoop. Soos 2 eetlepels vlas saad, 1 eetlepel sonneblomsaad, een stikkie gemmer, geskul en fijn gekap, en 150 mils sykervrye appelsap. Week die sade oor nacht in 100 ml water. Sit die volgende oogend die sade met die water in die versapper. Moet die, die water afgooi, sit dit in die versapper, hy sal redelijk geabsorbeer het nie. voeg die ander bestand jylle by en versap tot dit sag en romerig is. Voog een bykie water by en drink dan dadelijk jou gladde jankie. Een tweede drankie met meer vruchte in, eet um, meer vruchte in en is daarom vir partijmense heel wat lekkerder. Nee. Uh, partijmense kan nare goeders, galbitter of, gal of um, soud goeders makkelijk eet en drink, ek is maal oor soke goed, ek kan nie van frieselike soetwalgelike goeders op my tong neem. Nou, het um, die saad is baie rek in vitamine en minerale, vitamine E, proteïne en vezel. Nou, van die volgende mengsel het jy net die eetlepel daarvan per dag nodig. Dis nou, jy vat 250 mols glasfles, nee, so een kopie glasfles met 'n prop, wat kan toedra en vul dit met die volgende saad. Vul die helfte van die fles met flaszaad. En dan die ander halfte met sesame saad, sonnebloem saad, en 1 telepel komijn Hou die botel in die uiskas en toegedraai. Neem een handvol elke ochend, sit dit in jou koffie of saadmaler en gebruik je eetlepel daarvan in jou yoghurt of oor jou pap jy kan geris ook experimenteer met sade en vruchte, en so n gladde jainkie maak, wat reg in jou kraal pas, so hierdie is die, die sade wat baie reik is aan minerale, metamene, proteiene en vesel, wat fantastisch is vir jou uh, spuiswetering, selsel en jy moet bykie rondspeel met hierdie type goeders, om vir jou um, die beste Um, gladejankie te verseker, wat jy dan kan gebruik elke dag, um, om te verseker, dat jy een goeie spuisverteringsstelsel vir jouself um, opbou. Nou ja, kom as wat eers gaan weere muziekbrek, ek het Randall Wickhamse, uh, die skaapwachter, ek het vanmorgen so, toe ek nou gesit in die programvele voorbereid, of die muziekintrek vir die program wat ek voorbereid, ek probeer altyd so dink aan die, Um, die achtergrond, waar oor ek met julle gesels in die onderwerp van die dag en daar probeer ek betekers muziek um, in slijp wat uh, by daar die stemming aanpas, nou hierdie was my so prachtig, die skaapwachter, want die skaapwachter is so afhankelijk van Godse natuur en die weisheid wat in Godse woord vir ons van die vroegste dag af uh, deel van ons leven uitgemaak het dat ek het niet moes inzit Van die groot karo, met my hond en my kierie, en die kraag van boe. Als ek herder van my skaal, loop achter my trok tot la Met my hond en my kierie in die groot karo Steek die hers van sy vingers, die die gat in my jas Sit die witklossies vol in die brakbossies vas Is daar brand siek en op, onder my skaap Sal ek dier die nacht, by my troppie sit en wat Ja, die donder en die bladse slaan en die rivals vas En groot baars wat gebuk onder een sneeuw wat jas Met my knapsak en kiri draag een lam na die kraal, waar die donker my achter die rante, kom aan Ek is oans van week Aan die groot karo Met my hoop me kiri en ikra fabu sagad na uda rfa maiska lo Rek die lente groen oor die velde uit Raak die skapra moos koen uit sy naad uit Vang die jakke as hy kat kak, hy die rand Spel toe hand sy hart, las hy baie kie pand Brand die somer soeberson die hel uit die kaingbote uit Die skap lekt die laag druppel van die drink gaat uit Slaat ek my twee hoen na die hemel toe op Van die man mandaboe is mys die hoed op ose kop ek is hoas van van die groen karo met my hond en my kiri en die kraag van boer is van my skaar loop achter my tro Ja, dis natuurlijk Freddy Nesta, laat ons die lewe, baie, baie mooi, ek so blij het vir ons een nalatingskap gelos, hy skryf die moois goed, en hy vir jare het, hy moest daarom vir ander sangers um, geskryf, en nooit self, die microfoon gevat hee, en wat te verlies zou dit gewees het, om hom nooit te gehoor het hee. Nou ja, ek gesels met julle vir oogend, baie lekker, en dis natuurlijk, ek, ek is Kathy Lau, in Hebe Net Radio SA, met julle bly, hy gaan het nog lekker raak, jong, en um, ek vlop som en daaf, welkom, sê vir Freddie Grinling, um, Freddie, ek is hier seker, waar jy bly nie, in die wereld nie, maar uh, dit is so lekker, hy sê, hy het ook vir oogend, kwart voor vier gesit in werk, en dis sê ek hom, ja, en my en Corrie is al toe sêke harde werk in die slave, en hy dit is as hy wel my leven vir my sit en beskryf jy so, ons is ernstige nageile, hy sê, ja, dit voel vir hom as hy al nachts werk, nou ja, Freddy, baie welkom jy by ons, dit is so lekker om te sien dat die luisteraars geniet wat ons doen nou, um ek is selfs met jylle vanochtend oor boerenrate en um, by iemand by wie gaan kers opstek het, is Antoinette Pienaar en sy is daarom die van jylle wat die naam daak bekend klink wat nou eers ingeskakel is, dat is natuurlijk daar die prachtige actrice um, fantastische, wonderlijke Um, mens, binnenkant, buitenkant, en dit wat sy geleer het, wil sy ook vir leer, maar sy is fantastische actrice, ek weet nie wie van julle al van haar werk gesê het, van haar optreden sê, maar ek het, en sy is werkelijk waar uh, fenomenaal. Nou, die volgende uh, op die spuiskaart is Jy en jou tong, nou kyk, hierdie vrou um, kan vir jou lekker geseld, en sy kan vir jou allerhande uh, dinge sê, en wat hy met sy kop een bykie aan die gang laat sit, en boere raad, kom ons maar van ons voorouders af, en dit uh, kom by die bybelse tyd, dit, want die ons voorouwers het die boerevolk het groot geword met die bybel as die enigste boek omtrent wat hulle gehad het om te lees, behalwe dit wat die, wat die Engelse later oorgebring het van Europa en dusmeers, en so het ons maar, je weet, um, ons boerevolk uit die bybel uitgeleer lewe en dit is hoe ons mense gezond gebleid daar die tyd, daar was die dokters en so aan die, die dokters het maar ontstaan uit mense wat juis Uh, ons boere volk wat die mense behandel het met um, sekere kruie en boksies en die smeers. Nou, jy en jou tong, ons tong is nie net die instrument waarmee ons communikeer nie, jou tong is ook een soort padkaart of GPS nie, wat vir jou goeie aanweisings kan geef van wat in jou lichaam aangaan. As jy elke oogend, as jy opstaan na jou tong kyk, voordat jy enige iets eet of drink, kan jy, baie goeie ruglijne kry van wat in jou lichaam aangaan. Nou die Chinese moet die mens ook weggoen, ek ek ek die Chinese het daarom van altyd af, het hulle daarom die kere en wondermiddels en wat ook al gehad baie weise mens hier die Chinese ook. Nou volgens Chinese medesijne is die balans tussen die hart, wat vier verteenwoordig, die longe wat dien as een blaasbalk, wat die vier aanvier, en die nere en blaas wat die waterwerke verteenwoordig, uiterst belangrijk om goeie gezondheid te verseker. En dit is, is eindelijk so logisch, onthou ek in die begin van my program gesê, as jy logika het, en jy logisch kan begin dink, um, dan kan jy baie dinge vir jyself uitwerk. Nou, as daar een balans tussen hierdie drie is, die hart, die, die longe en die blaas, die waterwerke, en die waterworks, um, sal dit op jou tong was, as daar een wanbalans is tussen hierdie drie. Die achterse deel van jou tong, jy kan nou sommer een spielkie nader trek, as jy nou nog iets geët het heen, die achterse deel van jou tong verteenwoordig jou nere, die middel van die tong, jou maag, mult en pancreas, en die voorste deel van jou tong, die hart en die dun dunderm. Neem genoeg tyd elke ochend om jou tong te bestudeer, Want ons se tong is so uniek soos ons As een mens in jou oor kyk, sien jy jou siel gereflekteer. As jy nou iemand kyk, bijvoorbeeld, wat hartseer is, en kyk in die persoonse oor, dan sien jy die persoonse siel gereflekteer. Of iemand wat verskrikkelijk um, ontsteld is, jy kan dit in hulle oor lees, nie, so dit is die refleksie van die siel. So, net so as jy na jy tong kyk, maak jy die connectie tot jou hart. As jou focus in jou leven is om dagelijks jou waarheid te praat, sal jou tong jou tot groot siening wees. Die wit aanpaksel op die tong is normaal, maar wanneer die aanpaksel uitermatig wit is, wees dit op n probleem met jou maag en pancreas. Wanneer die wit aanpaksel donker kleur begin vertoon, beteken dit dat jou hart sikkel, omdat jou lichaam en dat jou lichaam natuurlijk te swaar krij met slechte spijsverdering. Een geel aanpakslopie tong wees op koers of inflammasie in die lichaam. As jou tong grys of swaard is, wees het op akite of die teenwoordigheid van kanker in die lichaam. Nou hier het ek het gesien um, dat kanker van die tong um, het een goudborrie geel um, kleur en een dik wit aanpaksel. Nou die vorm van jou tong speel ook een groot rol in jou gezondheid. As jou tong groot en geswel is en as daar sogens tandmerk op jou tong is, wees dit dat die funksie van jou nere en jou mild nie na weense is nie. Wanneer die tong smal is, betekent dit dat jou energie vlakke laag is en dat jou voedselinname te min is. Een kort tong betekent dat jou pancreas en jou hart sikkel en as jou tong bewe, ja, het jy dat die achtergekommers met die tong patykes bewe, betekent dit dat jou skuldkleer sikkel of dat jy jappie griep het. Opgehevenheid achter op die tong in die vorm van een varing blaar beteken dat jou maag minerale nodig het en dat jou galblaas stress ondervind. As jou tong donker is, as jou levenskracht min en een pink tong, beteken dat jou levenslustig is. So, dis alles in die tong, ne? Alles in die tong. Dis ook goed om jou tong nou en dan een bykie oefening te gee, soos om jou tong ver uit te steek en dan op te rol soos een verkleermannikje want net nie vliegvangers jy om uitstoot nie. Jy kan ook jy tong uitsteek en klein cirkelvormige bewegingkies daarmee maak. Terwyl jy dit doen, vorm daar baie speeksel onder jou tong en hierdie speeksel bevat wonderlijke bakterie om te help met spuisverdering. Nou sêk een van die grootste geskenke wat jy jyself kan gee is om te leer om jou tong te beteel. Onthou die woorde wat jy met jou tong vorm is soos veere in die wind, as jy dit uitgespreek het, kan jy dit nooit weer terugkry, of ongedaan maak nie, mag jou tong jou tot groot eer strik, en mag jou woorde soos juning, van jou tong afrol, is dit die prachtig nie, Antoinette, jy stertuig, dank jy dat jy vir ons hier die wonderlijke, um, opbouwende, opbouwende, goed neergeskryf het. Jy weet, dit is goed dat die mens kan oorlever van van geslag tot geslag. Ek het vir jylle een um, liekie van Blake Shelton, Austin en dan het ek um, ek denk ek gaan dan referensiese lorikeraag met die vir jylle speel. Want dit is so prachtig, as so nou so kwart oor 12 ons het nog so 45 minute is so lekker saamkeier, maar ons kan nou nie net gesê als in niks speel nie. Bikkie speel ook so tisendeur. Geniet het saam met my.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 Is what she got If you're calling about the car I sold it If this is Tuesday night, I'm bold And if you got something to sell You're wasting your time I'm not mine If it's anybody else Wait for the tone You know what to do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 All weekend long But I'll call you back What he heard If you're calling about my heart It's still yours I should send to it a little more And it wouldn't have taken me so long To know where I belong And by the way, boy This is no machine Er is een oude machine Hy maakt het vol met diesel En hy sing in die straat As hy ons kom sien My oom uit oud en ek is skaars My oom drink koffie en my taan nie hy sê ja nie en hy drink soot koffie met sy een oog toe, en hy praat weer oor die drie van Hanekees roe oor stier ons net so bieke reen, my met net te tenk vol die my ba, en sin my ma En my oom op sy plaas in Afrika En sien my ba en sien my ma En my oom op sy plaas in Afrika vrienden Verb die bloesie Toen die hange van tafel tafelberg As die sonsak Speel sy die mooiste Melodie Haar vingers Tien die pad Opgesluit in wit en zwart Die klavier is' grootste vrede Harje en verlangen verstaan die hartse depste smart Jo ja, die hulle vaart wordt Lei er in die donkere ri Na die nacht geleide vanliessa het klavier. Daar die hele waard voortstof, Luister in die donkerie, Daar die nachtgeleide, Verlies haar slik lafheer. Goeiemorgen my sonskij, Goeiemorgen my kut, Kom ons draf langs die strand, Kom op die vin. Dan sal ons groei En die straal is al vrouw Hoewaard Groeg in die dag Op Naubergse straat Sy riep die richting van haar hart, waar die wintervieren brand. In die nachte vir die somer leen wacht, sy giet haar tranen in die see, stier haar woorde met die wind. Na die strande van die lang vergete smaart, Vier soon kind, met die winter in jou oeën, waar het ek jou verloor. Vier seisoene kind, met die liefde in jou wade, kijk jou oosie aan, is kan. Vier seisoene kind, vier seisoene kind Stuur my nog e'n postkaart neri wind Stier my nog e'n postkaart neri wind Stier my nog e'n postkaart neri was dit die mooie die Larika Raug, Medleef, en Dis Revensy, wat so prachtig sing. Nou ja, ek um, gesels met jou hier vandag in gesondheidskwesties en gesondheidswenke, en dit is nou so 12.25, en ek kan nog so 35 minute wat ek saam met julle kan keir, en iets wat um, my man ook uh, probleem meer ondervind het een keer, maar, en dit is iets wat hulle sê, as jy dit gehad het, dan kry dit heel waarschijnlijk weer, en dit is, jy soos gordelroos, shingles, Amit, um, sy praat van shingles, een gordelroos, nou, Antoinette Pienaar het ook daarmee gesikkel, en dit is, ek het baie van die inlichting, het ek vandag van haar ontleen, en um, ek deel dit met julle. Nou, sy sê, <coughs> die pijn wat dier jou lichaam skiet, daarie lam gevoel wat jy het, as vir jy sakse ment in jy binnenste ronddra. is iets wat jy nie vir jou grootste vijand wil toewens nie. Ek het my man so jammer gekry toe hy dit ervaard, hy kon nie verstaan wat het is nie, en toe ek het sien, toe weet ek, dit is shingles, en um, dit was werklik waar, bitter, bitter seer. Um, sy het, uh, kry ook van tyd tot tyd uh, loop sy deur onder Godelroos, en sy sê, dit moet jy moet weet wat hierdie toestand veroorzaak en dat het um, telke male kan terugkom en elke keer as jy te veel stress ervaar of heel te te hard gewerk het, dan uh, kom dit weer naar voren, dit, dit, dit, uh, dit flair op. Nou sy was in die begin elke keer vreselik hard seer as haar gordelroos toeslaan, maar um, die keer, toe sy weer gordelroos uh, gehad het, het sy besef, um, sy was te trots om haar lichaam, vroegtijdig, Um, na, na lichaam te luister wat gesê het sy moet breek aandraai so mens moet maar bykie breek aandraai die stress bring dit heel waarskynlik um, dit vleer dit op nou alke fysische siekte het die emotionele oorzaak en met gordelroos is van die oorzaak uiterste stress angst, vrees en spanning Caroline Miss praat van waiting for the other shoe to drop Jy voel asof jy geen spanningsituasie kan hanteri, omdat jy oorsensitief voel. Swaar moedigheid en bedruktheid kan ook leid daartoe, dat jy sieniewie pinte ontsteek. Dis wat in jy lichaam gebeur as jy gordelroos het. Um, dit voel altyd jy uh, kan baie hartseer voel, uh, emosioneel, wanneer jy gordelroos het, en op die, die kies voel het sommer jy wil huil, sommer oor enige iets, um, want op daardie manier kry jy um, ont, ontlading van daardie vreeslike angst en spanning en hartseer en emosionele stress. Nou gordelroos gaan um, oor een stikkie strooi, daardie enkele stikkie wat die kamelse rug breek. En um, Daarom is het uitensbelangrik dat een mens ook tyd maak om te ris, op jou bed te le en luister na jou lichaam, as hy vir jou sê hy is te moeg om op te staan. In die tyd kan die mens ook skuldig voel, uh, omdat jy net op jou bed wil le, maar jy moet besef dat jou lichaam sê vir jou hok haai, tot jy is so jou in niks verder nie, jy moet luister na jou lichaam en dit genees terwijl dit le en ris. Nou die uitslag wat Godel Roos veroorzaak is hypersensitieve aanraking, bitter bitter sê, ek onthou, selfs toe ek van my man die, die salfies moes ansmeer om te help daarmee om dit op te droog, was dit verskrikkelijk sê, hy wil nie geampen nie gehad het, hy wil he, ek moet ansmeer, maar hy wil ampen nie, ek moet dan omvat nie. Nou die eerste keer wat uh, hy dit gekry het, het het vir hom gevoel asof hy nie die sachte aanraking van die kleere wat wat aan sy lyf kom kan verdierie. Dan die help het natuurlijk ook om alwein jal aan te smeer, um, wat hierdie warm gevoel koel cool kan maak. Sierfye, ook bekend as hotnodsfye, is ook goed om aan te smeer. Dit is een vetplant, en dit groei makkelijk van een stigie, jy kan dit maar in jou tuin sit, en een moed in elke tuin. Mies breek dan net een blaar op in die drip, dan die sap op daar die uitslag van die shingles, nee, van die gordelroos. Kastardolie is ook een wener om aan te smeer, Dit bring pijnverlichting mee en kalmeer die vel waar dit dan so brand. Een mens kan ook ‘n telepel organische borie gebruik, drie keer per dag na eten. Nou borie help daar die ontsteekte sineweespinte om te begin herstel. Nou is het ook die tyd om die koning van die kruie, wat ek laas ek oor gepraat het, die koning van die kruie is natuurlijk die kankerbosie te begin gebruik. Kankerbosie maak die immense stelsel sterk, en as die mense immienstelsel sterk is, sal dit die lichaam help om te herstel. Nou, Antoinette praat van die immienstelsel sterk maak, um, dit is om die immienstelsel te reguleer. Nou, hierdie kraaie is al kraaie wat jy elke dag van jou leven kan drink. Met ander kraaie is dit nodig om so 3 maande te gebruik, eers een stop, so dat die lichaam kan kans kanskrym om self te genees, maar kankerbosie kan jy elke dag van jou leven, kan jy drink, en jy kry dit in een rouvorm, en dan kry jy dit kankerbosie in rooibos thee, dit is een viskrik, like een lekker drankie, jy kan dit gerust vir jouself kry, jy kry dit enige plek te koop, en jy kan kry nie, dan bel jy vir my, en ek stier dit vir jou hiervan die um, uh, citrusdal en um, Klein-William-omgeving, waar Die, die rooibos thee verbouw word en waar die um, kankerbosie vrylik groei. Nou, um, die dosering van enige krye is baie belangrik. Jy neem 1 telepel sit silt in een glasbak en gooi 1 liter kookwater daarop. Laat afkoel, gooi af in een glasbordel, dan hou jy die bordel in die uiskas en jy drink een halwe koppie 3 maal per dag. Een mense toewijding tot jou geneesingsproces is hier baie belangrik. So dit is belangrik om aan te hou om jou kruie te drink. Onthou, jy moet glo dat dit gaan werk, jy moet aanhou om dit te gebruik in kankerbos, jy kan elke dag van jou leven drink. Die ou mens het geglo dat die inname van Bori uiters huilsam is in die geval van Gordel is het is dit definitief so gordelroos, is die tongknoper nie. Een telepelborrie, sochends en saans, helpt die lichaam teen gordelroos. Die geweldige pijn van die wonde kan verminne word dier die aanwending van al wijn djal aan die seerplekke. Neem my al blaar, verkieslik die kandidoot ene, sy die blaar onder warm as. Die blaar sal opswel en die djal binnenkant die blaar sal sag word. Nou snu jy die blaar oop en smeer die lauw djal aan die seerplekke en jy sal voel hoe die gevoelige plekke koel cool word en daar geweldige gevoeligheid Verminder. Ek gaan daai adresie vir julle copy en spoeg en plak daar op Skype en op ons ander blad netradio sa www.netradio sa.co.za alles in ene, een, een linkie en dan kan jy dit um, hou en jy kan dit vir, vir mense gee ook wat gordelroos het. En ek moet vir jou sê, my man um, het hel gehad onder gordel roos, en dit was werkelijk waar, iets wat jy sêt met jou hande en jou hare en jy weet rechtig nie wat er kan toe nie, um, en dan is het absoluut fantasties om te weet, dat daar is natuurlijk goed wat help vir hierdie probleeme. Nou ja, dit is nou alweer 12, 33, ons luister dit so een oude stukkie mysiek, touch of class, a bed of roses, ach geniet dit saam met my, want ek het speciaal vir jou uitgekies, All Kwaesies. Dis moos iets wat ons allemaal raak. Kom luister geris, elke donderdag na gezondheidswenke tussen elf en een saad-Afrikaanse tyd. Ek, Kathy Lau, gesels dan met jou oor weie verscheidenheid gezondheidskwesties. Hier probeer ek natuurlijk van die niets te navorsing en inlichting deurgees so dat jy,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 at live.co.za Fransja Melan at live.co.za Daar sy, welkom terug Nou ja, dit is 1243, my tyk het so amperkies uitgeloop, en um, ach, ek kyk het so lekker saam met jou, dat ek amper nie eens lis het om tot ziens te sê nie, maar nou ja, in alle goeie dinge kom, 'n einde nie, maar voordat ek tot ziens sê, wil ek daarom net op hierdie onderwaard van um, gorrelroos, ook miskien net uh, um, die die onderwerp van psoriasis en ekseem aanraak. Nou psoriasis en ekseem, ekseem is definitief deur ehm um, oor erflikheid. Daardie oor erflikheid geen kan het oorgedra word. Psoriasis is hulle nog nie heeltemal seker nie, maar daar is wel gevind dat psoriasis in families ook voorkom. Maar psoriasis word ook definitief opgevlam deur erge stres. Nou psoriasis is wanneer da die die sekere dele van die vel vinniger groei as die res van die vel. Dit maak dit so 'n Um, doppies en as jy dit so oplicht, dan, ek sien jy daar ek fijn bloedpinte daar, en dit is virskriklik, sier. Nou, shingles, wat gordelroos is, en psoriase, is beide geweldige, peinlike goed, en met psoriase en ekseem, dit kan nie aansteek nie. Maar, ek gaan vir jou, um, met die komplimente van Antoinette Pienaar, gaan ek vir jou een recepie gee, wat suriase en ekseem sommer de hok sal slaan. Nou, jy vat een klein bordelkie petroleum jelly, dis nou wasseline, of enige vorm van wasseline, is maar somaar niet een handelsnaam, enige petroleum jelly is goed. Gooi vier kouferkies, grandpa, pinepoeier, daarby en meng goed. Baie van jylle het al gehoor van hierdie adresse, maar um, jylle kan dit nou nie onthou nie. Nou, hierso is dit. Een klein boelokie, een um, wasselien, gooi vier klein koeferkies, graanpapier daarby, en meng goed. Draad het sommer um, in jou handzakken smeer aan die geaffekteerde plekke, elke keer is jy daar aan dink. Nou, vir ek seem, help een koppie varkvet, met uh, kyk varkvet is mos se spier witte vet is jou ja, uitgebr, uitgebraai het vir ek sien help 'n koppie varkvet met een eetlepel blomswaal gemeng. Nou jy kry uh, deesdae kry jy baie duur produkte wat blomswaal of swaal in het of teer in het. Nou hierdie is een um, ou boeredraad koppie varkvet met een eetlepel blommenswaal daarin, jy smeer het gereeld aan die plekke wat hier ekseem geaffekteer is. Blommenswaal is verkrygbaar, by die apteekie kopie sommer in so'n boksekie, um, ek het nou vir die handelsnaam vergeet, maar aggeval die vraag nie die vale, vir vir, vir blommenswaal, dan meng je dit met een koppie varkvet, en dit is werk baie baie goed vir um, ekseem, en dis natuurlijk hierdie ou boere raaikie, nee. nou, ek denk miskien moet ek Uh, volstaan by dit vir vandag, en um, ach, mis, nee, miskien kan ek somme nog enekie vele gee, koeliek by babiekies, nou dis die ding, wat enige ma die meer kan uitdryf, vir alles al babiekie aan skree, kyk koeliek by Babas is my sy verskrikke ding, en ek sy nooit vergete, ek en my man het jare terug toe ons sien gebore is, ons heel eerste kind, um, Jakko toe um, het hy verskrikkelijk gehul, dag en nacht het hy omtrend gehul, ek het later gevoel, ek kan hierdie kind in die, die, die muur gooi, want die ma bereik daar punt nie, wat jy voel, jy kan nie mee nie, maar gelukkig het ek het nooit gedoen nie, maar die mes kom op die punt, en dan het jy hulp nodig, nou ek hoop dat, as 'n mama nou vandag luister en sy voel is, wat die mama in die, die muur gooi om stil te kry, dat jy hierdie eer hier sal probeer, jy neem 'n mespunt rooi poeier, Um, dis een lenin medicijne nie, Mes, mespunt rooipoeer, en smeer het in die babiekese tandvleis, of op die tongetje. Jy kan het gebruik in die aand en in die ochend. Nou, een mespunt rooipoeer en een mespunt Engelse sout, drie keer per dag, het die oude ou mense ook gegloe, vir hoed miskrame. So, een mespunt rooipoeer en een mespunt Engelse sout, voorkom dat mense miskrame Uh, kry, en dit het uh, vrouwens, en dit is wat die oude mense gegroot, maar hierdie koeliek babakie smeer daar in mespunt rooi poeier, um, aan die babakies tandvleis, of op die tongiekie, um, in die ochend en in die aand, nou ja, daar het jy dit, vir vandag gaan ek volstaan daarby, ek het toch lekker muziek wat ek veele wil speel, ek gaan volgende week gesels als weer verder oor hierdie onderwerp van boerenrate, en ek sal nooit vergiet die, ek sêke so 3 jaar terug, het ek een program aangebied, ook gezond as wenke, en toe het ek gepraat oor boerenrate, nee, nee, ek het ingestaan vir Mariette, ek sal nooit vergeet die, en um, toe het ek gepraat spesifiek oor boerenrate, maar die, die snaakse geite van die boerenrate, wat die ou mense daie jare gehad het en gegloed, mense, ek het geleen lag dat ek omtrent nie die program kon aanbieddie, want dit was supersnaaks vir my, so ek gaan nou volgende week, ek, moedam so hier en daar, so oude konkslagje in kry, of een lekker oog, fonkel um, in die oog, so ek sal probeer om van die meersnaakse um, boerderate ook te kry, net om vir jou so'n bykie glimlach en een wip in jou stap te sit. Uh, luister saam met my na vierwerke, jy slaan die wind uit my seile, dan het ek hom nog so um, van snotkopse dikke lietjes, wat ek net al gesê het, ek van myself in sit, want jy weet, ons is um, dik, maar ons is ook delicious. Muziek Onder jou doen Daar stuweer kraag in jou oog en soen Die hette van jou lichaam Tien my leef Jy dier mykaar geslaapte praat Voor die ewe gelijk so wakker raak Die dag is laat, maar van nou Is jy by my By die jy jy hoor dan hè ek sing vir my man so terwyl um as not copies so hoor sing en dink ek o oh, jy ja ek is die dikke ek is delicious maar die ou is maar 'n bietjie droog vandag ja 'n droog dan ek sal baie bly jy wil net hoor hoe ek saam sing nie wat betekke is s'ek en Anleen as sing ons so lekker saam maar die manneskit my net hulle koppe Nou ja, um, ek hoop jy het vandag lekker saam met my gekuir. As jy gehoud van wat ek doen en jy wil adverteer op my um, program, jy is so welkom. Contact vir my by kathy.netradiosa.co.za En dit is Cathy met een c natuurlijk nie, kathy.netradiosa.co.za En um, jy is welkom om te adverteer of jy kan natuurlijk my program borg vir donderdag, maar ons het natuurlijk morgen, het is dan 11 en 3, is ek en Arleen op, ek is natuurlijk die, blond, die rooie kop, is die blond. ons is die onmoendelijke tweeling, en uh, ons rol sommer lekker, fantastische muziek, braai recepte, en grapjes, en ons keir sommer net lekker, ek groet jou vir vandag, tot morgen, 11 en dan keir ons weer lekker saam, nou ja, jy gaan rijdillense, jy gaan bid vir pauze, en dan is het, as haar tykje oor is, sal ek nog teens jou daanse jas, myn Katrein speel vir jou, nou maar vandag, Seekers, Tschererjou tot more. E komt al daarme die die jou wol Daar het jou lijf die teen by ontspan, met jou stoute skoene aan. Jy druk my knoppie met die rooie skrif, in the point of no return. Jy maak dinge wat die me in my, dis waar jou moeilijkheid begin. Want jy is die petrol op my vier wat stoek, wat my bloot weer oorlaat koek En waar ons nou is, is dit klaar te laat, om noodrooksijne te maak Ek voel die DNA hoe jou luif ontspan, en ek weet jy waar nie te plan Ek voel die hitte oor jou aas awesome, ja. en because for my own So say my